25 комп'ютерів, біля яких сидять 25 молодих людей, яким Сергій щось натхненно розповідає. Перекладач, друг нашого героя, вільно перекладає, що це офіс компанії, що саме в цей час проходять загальні збори працівників, на яких затверджується план роботи на місяць і обговорюються болючі проблеми та перспективи становлення молодого українського веб-дизайну. Американці знову у захваті. Який солідний партнер. Далі Сергій веде їх до свого крутого кабінету, де показує нові розробки. Американці в захваті. Які чудові ідеї, які дешеві. Дійсно, такі ідеї американцям в голову прийти аж ніяк не могли. В результаті Сергій отримує на свою фірму запрошення на наукову конференцію на 15 чоловік. А сам Сергій візу на три роки з правом прослуховування курсу по веб-дизайну при одному з університетів. Але це ще не все. Він швиденько збирає всіх своїх нових знайомих, бажаючих покинути гаряче кохану країну. Хочете в Штати? По три штуки з носа, і ви там. Переліти візи за ваш рахунок. То були молоді люди якраз того типу, що хотіли виїхати за будь-яку ціну. А в кожного з них там вже були друзі, приятелі і таке інше. Головне – виїхати. Рахуємо. 15 на 3 – 45 тисяч. Рівно стільки доларів виручив Сергій на цьому блискавичному обліці. А в Нью-Йорку протягом п'яти хвилин усі розбіглися по Америці. Сергій також себе чекати не примусив. Я так гадаю, що наукова конференція багато втратила від його неприсутності. Все це справді важко назвати бізнесом. Бізнес має приносити гроші. Я маю на увазі гроші. А якщо так? А мене вже від цього чаю нудить, а від кави нудило ще кілька годин тому. Може скажете все ж таки, хто ви? Жінка підвелась і звісила ноги з полиці. Як ти думаєш сказати? Звернулась вона до свого чоловіка. Той кивнув головою. «Чого ви в нього питаєте? Він же глухонімий, і губів ваших не бачить. Нам не обов'язково взагалі розмовляти поміж собою. А як там пишуть у ваших газетах? Через прірву років, що провели вони пліч-опліч, пройшовши війну, розруху і голод, пронесли вони свою любов і взаєморозуміння». Професор Переображенський попереджав про небезпечність читання радянських газет перед обідом – та й не тільки радянських. Ми повинні. Нам потрібно вдосконалюватись. Інформація – це наше життя. Ви що, з управління інформації та преси? Скажімо так, дуже може бути, що ми твої янголи-хранителі. Опа! Я здогадувався, що колись доведеться познайомитися. Ні, інакше і бути не могло. Я не тіся. Зустрічаються всі і радіти поки що зовсім нічого. Абсолютно. А чому вас двоє? Я думав, що у кожної людини тільки один янгол? Ні, кожній сімейній парі янголів доручається одна людина, одна дитина. Ти наша дитина, розумієш? Так, в якомусь розумінні так воно, мабуть, і є. В найпрямішому. Чоловік чомусь нервово засміявся. «Переживає сумно», – посміхаючись, сказала жінка. «Тепер він може спілкуватись із тобою через мене. Чому ж тоді він не розумів того, що казав йому я? Тому що ти людина, а у тебе немає адреси. А я стану янголом?» Вони голосно засміялись. «Ні, любий, ні, тільки не ти». Я придивився до чоловіка. В нього були добрі очі. Чорт, що тут взагалі відбувається? Так тихо, сказала жінка. Зовсім не тихо. Колеса. Тик дим, тик дим, тик дим. Страшно. Не бійся. Буде те, що буде. Я умру? А що ти знаєш про смерть? Практично нічого. Теоретично... «Аристотель. Кожен філософ думає не про життя, а про смерть. Так, багато ще цитат. Смерть надає життю сенс. Не вчить мене жити, сказала смерть. Якщо ти не думаєш про смерть...»